Salavati selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallame, njegovu časnu porodicu, plemenite, ashabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana. Zatim, cijena braćo, nastavljamo dalje s komentarom na djelo teuhida, na djelo monoteizma, s komentarom na najbitniju temu o nas zbog koje su stvoreni džinni ljudi, a to je da samo Allaha subhanehu wa ta'ala obožavaju, da samo njemu i badeći ne. Basmo i dalje u poglavljima u kojima šeh govori o pogubnostima širka i o vrstama širka, o stvarima koje krnje ili doslovno, dakle, uništavaju teuhid čovjeka, koje mogu da budu uzrok i razlog da čovjek završi vječno u vatri, billah, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva, pa zbog toga te stvari učimo i na njih jedne, dakle, jedne i druge podsjećamo ne bili smo se od njih sačuvali. Pa kaže ših, bab mađa'a fi ruqa'a u temaa'im. Kaže, poglavlje o tome što je, šta je došlo, dakle, od predaja i od propisa, fi ruqa'a, o rukjama ili odučavanju, bajalicama, jel, i to je također jedno od značenja ruke, koje ćemo spomenuti, inša Allah, kroz komentar, u temaa'im. A temaa'im su talismani, hamajlije i raznorazne ogrice pa še kodma na početku navodi hadis kaže ufis sahih dakle u sahihu onaj kaže an Abiy Bashir el Ansari radiyallahu ta'l anhu annahu kane maa rasulil lahi sallallahu alaihi sallam v baadi asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayenna fi rakabati ba'irin qiladatun min vaterin au qiladatun illa quti'at kaže bi osam sa poslanikom sallallahu alaihi sallam na jednom odputovanja kaže pa poslao iz aslanika i rekao nemoj slučajno da ostane na vratu stoke, dakle bilo ko je, dakle stok bilo da je krava, bilo da je ovca, bilo, qilade ogrlica odstrune. strune. Min waao ili uopšte neka ogrlica illa kuti'at. A da se ta ona ne prekine i da se ona ona ne preseće i da se ne ukloni. Zatim kaže Ana, An ibn Mes'udin radijallahu talanhu, kao sami'atu rasulallahu salam i je kuul, Kaže od Abdullahi ibn Mas'uda, čuo sam da je poslanika sa senem da rekao Inna ruqa, doista ruke, od učavanja Wat te ma'im i talismani, hama ilija Wat amuleti, širkun, doista su te stvari širk Pojasnićemo bi in ilaja ta'la detaljno Nego prvo da spomenemo dokaze do koje šeheh nabeo umetno, dakle u samom tekstu knjige Hadith prenose Ahmadi imame Abu Dawud, rahimahumullahu ta'la Onda šeheh pojašnjava, šta je, kaže At te ma'im, šta su talismani, šta su hama Kaže šehej, un u'allaku ala l stvari, koje se kače, dakle stavljaju se uh, uh, da ih nose djeca on aj uglavnom. Je tek ku ne da i čuvaju navodno od uroka, od oka lakin i da keel mualakku min al Amda onda je ovdje na vod jednou stvar ka ako je kaže nešto od Korana. domu o kače nešto od Korana, pas neovdje pravvednost u učenja kahllu sun ne tavol đmata zbog čega. Kaže je fekad raha safihi badusef kaže kao da je to dozvolio jedan dio selefa jedan dio prve generacija da se nešto od Kur'ana o karčina na na čovjeka ovo ba'dhum lam yurakhis anaki a mnogi od njih dakle nisu to dozvolili vo je jejaluhu min al-manhi da je zabranjeno među ibn Mas'ud a to je Abdullah ibn Mas'ud plemeniti ashab učenjak od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi والرقا اي كاجي الرقا ان جن ذلك الرقية هي العزايم وخصا منها الدليل ما خلا من الشرك اي كاجي постоје изнимке postoje, postoje dokazi dakle kada je čista od širka kada nema širka dozvolio je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam min al-ain da se čovjek onaj da sebi da odučava dakle da uči sebi rukiju ili da mu drugi uči rukiju onaj protiv uroka od oka, dakle da neko ode na oči što kažu min huma da ona ima temperaturu ili onaj da minel ledg da ga onaj ubode uh, škorpion ili da ga ubode da ga ubode zmija, to jest da ga ujede zmija. What tu ala amuleti shay yunsaun yazumun annahu yuhibbuka ja amuleti, odnosno te stvari koje se kače na kaže jeste ono što oni zašto tvrde anne yuhabbu al mar'a ila zawjiha. Jest ta stvar približava supružnike, da čovjek zavoli ženu i žena čovjeka, znači klasični sehr. كازا قال... عبد الله ابن عكيم انه وكيم عكي مرفوعا كازا عبد الله ابن وكيم ما بنسي سمن تعلق شيئا وكله اليه دبوسن الله عليه وسلم ركوا كو سزا نشتو احمد والترمذي كازا احمد ان رويفع كازا يبرنوس قال قال لي ركوا ركم يا الله صلى صلسلينم... الله عليه وسلم او رويفع لعل الحياه ستطول بك Kaže inshallah taala da će da ćeš ti poživjet nakon mene. Fa akhbirin nas kaže pa obavesti ljude an men aqda lihyatehu dona kaže bude vezao svoju bradu u čvorići ili u pletenice. E utaqallada watran iluzme kaže onaj strunu da je okači bilo da je na ruci ili da je okači oko vrata. E ustanjabi rajie dab ili se očisti od onaj izmeta onog koji se jel stvrdne za kameni od onaj od dabe, odnosno od stoke, kaže, evo azmin ili se očisti i uzme kost negdje u prirodi, vrši, nužda i uzme kost onaj životinje da se čisti. فَإِنَّ مُحَمَّدًا بِرِيُّنْ مِنْهُ doista je Muhammed, doista se Muhammed od njega odriče, kaže poslanik sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili sallallahu ili Kaže onaj ko od čovjeka skine temimu, dakle, hamajliju, talisman, neku stvar koju nosi, dakle, uklonimo je, kaže ima nagradu kode roba oslobodio. Wa lehuwan Ibrahim, takođe prenosi se od Ibrahima, neha'i'a, jednog od drugoga, Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'na'anhu, kaže, kanu jakrahuna temaim, kaže, mrzelisu, onaj temaim, te talismane i hamajlije, kulliha, sve. Minel Qur'an, min gajri il Qur'an, od Qur'ana, bilo da je to od Kur'ana ili da nije od Kur'ana dakle misli ko je Ibrahim nahai od učenika Abdullah ibn Mas'uda plemeni togas hab Allahu rasulih Sallallahu alejhi ve sellem jedan od fuqaha'i seba jedan od sedmorice fuqeha Medine i jedan od onaj učenjaka ashabe radvanallahi tananum od mufti ashabi radvanallahi tananum Abdullah ibn Mas'ud koga je poslanik Sallallahu alejhi ve sellem posebno pohvalio i onaj za kojeg poslanik Sallallahu alejhi ve sellem i kome sjedočije khair drugi drugi, drugi ashabi Dakle vidimo vraćamo se u ovom poglavlju, šejh kaže, odnosno u prethodnom poglavlju koje smo radili, da samo da ih povežemo, znači na brzaka. Kaže šejh bab mine shirki libsul halqa Kaže od shirke da se obla, da se stavlja ta halkata vrst na rukvice ili konca. Međutim u ovom poglavlju kaže bab ma dza fi rukah wa tama'im. Poglavlje o tome šta je došlo od propisa I pojašnjenja kad su u pitanju rukje i kad su u pitanju hama ilije. Dakle, nije rekao mine širk. Nije rekao. Znači, odma direktno da je donio propis da je ona prijet da to osudi i da kaže da je to širk, da donese sud da je širk. Kaže, da ke li keli enne ruka min hama hua Ćaizun ja mešruo? Zbog toga što rukje imamo koje su dozvoljene. Dakle, imamo rukje koje su dozvoljene, koje su propisane u određenim momentima, za određene situacije i okolnosti. Zatim, o min hama hua širkun i mmnur a također postoje rukije koje su širk i koje su zabranjene votema in minha ma huwa muttafaqun alayhi anahu shirk dok hamailia postoje dakle, vrste za koje se slažu islamski učenjaci da su širk međutim postoje vrste o kojima se raziliče islamski učenjaci da li su širk ili nisu zbog toga šehe, zbog toga je šejh kazao jel ovdje bab ma jaen o propisima šta je došlo o propisima rukije i propisima hamailia i talismana i te stvari dakle ruka Dakle, ruka, množina jel, od rukije. Dakle, to je, znamo svi šta je rukije, o haqiqatuha, dakle, stvarno suština rukije, da su to dove učenje Korana koji se kažu, koji se izgovaraju ili se uče, umfetu fiha, da čovjek onda pljucne i puhne u ruke ili jel, tog čovjeka, onaj, imaju utjecaj na insana. Allah je to stavio bilo na njegovo duhovno i duševno liječenje ili na njegovo fizičko liječenje ona e onda tu postoje rukje koje su dozvoljene i ruke koje nisu dozvoljene znači rukija u osnovi je dozvoljena je u osnovi dozvoljena u sebe ta alehi salatu ve selam i od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako bilježi imam Buhari od Ajše radijallahu ta'anha anan nabija sallallahu alejhi ve selleme raka نفسه da poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio sebi rukiju boraqa ghayru yuči drugom rukju kako je to doшло kod Buhari jer rahimehullah ta'ala bel thabata anahu ruqiya pa je preneseno da su njemu drugi učili rukje kakoj kakuto navodi imam muslim da mu je džibril alejhi salam učio rukio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme takođe muttafiq alejhi ona i u kut buhari i kod muslima navodi se da mu je Aiše učila, učila rukje poslaniku sallallahu alejhi ve tako da ovdje vidimo znači da rukija u osnovi može biti može biti dozvoljena Ko što vidimo ovim predajama? Kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, i'arilu alaijeru kakum, jer rukja je bila poznata, udučavanje, bajalice i te stvari, poznate su i bile i drugim narodima, poznate su i bile i prije islama, rapima. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i'arilu alaijeru kakum, kaže izložite mi, iznesite mi, predočite mi, proučite mi vaše rukje, kaže fela besebi ruka, nisu opasne ili kao dozvoljene su rukje malem mjekum fihi širk u kojima nema, u kojima nema širka u kojima nema širka znači svaka ruke, svaka vrsta dove koja je jel, bilo da je od Korana ili sunneta poslanikata sallallahu alayhi wa sallam dozvoljena islamski učenjaci navode šartove kad su u pitanju rukje. kako i koja ruke je dozvoljena pa kažu prvi šart jeste entekune bil Korana ubi esma illahi u sifati i bu ma sabete fi sunne prvi šart jeste da bude nešto od Korana da li čovjek uči nešto od Korana da jel to bude Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima, njegovim svojstvima i ono što je prenešeno oddova u sunnetu Allahovu p.s.a. Drugi šart ili drugi uslov kažu en tekune bil kelame Arabi, da bude jaziku, arabin, ma ma na arabskom čistom jeziku bili sanin, arabin, ma'lumul ma'na dakle, da bude na čistom arabskom jeziku, čije je značenje jasno i razgovjetno, da čovjek zna šta uči kaže el sálith alla ja'takida annaha tenfe'u bi nefsiha bel bi takdiri Allahi ta'ala Treći i najbitniji šart da čovjek mora da bude ubijeđen da šta da ta rukja sama po sebi ne koristi već je Allah taj koji liječi da se osloni na Allaha da od Allaha traži da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ispušta lijek a rukja je samo vasile samo sredstvo koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i dao da bude i dao da bude dozvoljeno. Islamski učenjaci razilaze se sad ovdje, onaj, oko ova prva dva šarta. Da li mora da bude Koranom već, jel, imamo onaj, ko što vi naši govore, čijesto to rukjaši, to je, samo je problem tu kad se otvore ta vrata tim rukjama, dođu, ma sebe tebi teđribe, kako, govo, kako kažu, jel, ono što je isprobano, jel, ili ono što je eksperiment pokazao da koristi, može zbog toga, jel, što je rukja u osnov jel, liječenje čovjek može i onda dolaze sa razno raznim, ne znam, pa zrna, ne znam, daju ljudima da povraćaju, pa ne znam, stavimo ovo, pa stavimo ono, pa uzme onaj miris, pa uzme onaj miris, pa ga maži ovuda, pa ga maži onuda, pa ovako, pa onako. Nema jasnih dokaza za te stvari. I ljudi, znači, ne bi smjeli da, da, da, Uh, da, da odma uzmu i da koriste te stvari i da ljudima to daju i prepisuju i propisuju i koliko kakve terapije i da im govore da to radi i slično, da ljudi budu ubijeđeni, a ah, to je ta vaj. Pa ono, ima, kaže, najcrni misk, ne znam, te radžine, najbijelji ovako, ova je za ovo, ova je za ono, onaj... Nisu nisu to stvari znači koje su za koje postoji jasan šerijatski dokaz la yenبغي التوسع عنها pogotovo što su to stvari od gajba da li koriste ili ne koriste znači od naš od nedokucivog svijeta za koji mi nemamo jasan šerijatski dokaz i ne bi se u tim stvarima trebalo ići u širinu ne bi se trebalo ići u širinu znači da čovjek sad koristi oj, te stvari da navodi neke kakve metode da radi ne znam pa onaj ubija pa onaj kolje pa ne znam ovako već treba Čovjek onoliko koliko je u mogućnosti, znači da se ograniči na ove šartove i na ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu Allah dželle ostavio da Koran bude lijek, ostavio da Kur'an bude lijek i treba onaj kome se uči rokja okay, da, da mu se pojasni, da mu se pojasni da mora da ima taj teulukul, da ima oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala da se oslanja da je Allah subhanahu tala ta taj koji liječi koji daje koji, da je on subhanahu wa ta'ala taj koji upravlja kosmosom, upravlja džinima, upravlja lijekovima, upravlja sehrom upravlja svim i svačim jer je on stvoritelj i da njemu treba se obraća i da se njemu vraća a ne da se veže za određenog onaj, rakija, jel, za određenog rukjaša pa ne znam ovaj mu je bolji, pa ovaj ne velja, pa ovaj mu je kaže jači i manski pa ga ne znam ovaj ovako, pa ovaj onako ne treba čovjek puno da ulazi u te, u te stvari jer mogu da, odvedu, mogu da odvedu dalje da čovjek okrni ili čak uništi, uništi svoj teohid jer mnogi onda nakon toga vidogotovo što su vidjeli da je taj posao ovako onaj solidno plaćen jel da čovjek ponekad ako je malo vredniji može onaj tu lijepe dnevnice da ubere bolje nego ova naša braća ovamo na fasade je na na, na, na ina baš tele ponekad Allah subhanahu nam pomogne Naplaćuje više nego, nego, nego doktor koji je završavao fakultete, koji je, znači, on ga dođe, pruči mu rukiju i lagano mu uzme 100 eura, znači, za, za, za 10 minuta, a miskin dođe, traži, razumiješ, hvata se za bilo kakvu slamku, spasa, čini mu se, to je to, i nije problem da ne bilo koliko. Ne treba u tim stvarim Čovjek treba da zna da su te stvari, dakle, da tim treba da nije ti badete, da pomaže ljudima, da ukoliko mu se dadne, ukoliko uzme, ali nemoj da kolje ljude, dozvoljeno ti je, tačno je, došlo je u hadisu poznanih sa Seleme, da je onaj ashab u vjetovu, dakle, da se dadne toliko i toliko, pa su oni dalje. Međutim, nemoj da pretjeruješ. Nemaoj u tim stvarima da pretiruješ, nemaoj od toga da praviš biznis, nemaoj da ti to bude mehne, sad je to klasično zanimanje postalo. Kao kaže Šejh Mansur simari Hafizallahu Ta'ala, ako smo ga pitali, kaže kroz 1000 godina ummeta islama nije imali ljudi koji, ne znamo uzimaju certifikate za rukije, pa on je samo za to onaj ekspert on je lako, nego je svako muslimana ko je, je i on je učio šerijat, mogu da ode i da proči rukije sad ljudi uzmu i to i postane znači ekspertiza znači gotovo onju tu uzor za smrt u mu tehasu znači onju u tome onaj postao, postao ekspert Treba ku ti stvari malo znači, malo više da se povede računa i velika je žalost velika je žalost što oni koji se bave tim stvarima znači čast izuzecima normalno ne generalizujemo znači ne generalizujemo već onaj ima alhamdulillah čestni i dobri primjeri naše braće Mi što im govorimo u većini slučajeva, kako kaže u sunskom pravilu, nadiru la hukmalah, ono što je rijetko nema ni propis, već govorimo o stvarima koji o, o ljudima, odnosno o većini koji s njima ne možeš ni naćiješ na halke znanja. Nema ih na halkama znanja. Nema ih na naučnim drsovima da se poduče i da nauče. I onda dođe opadne, onome je dao ovu metodu, onome da onu metodu. Onamo traži pomoć od džinova, ovako, ovako. Onako, e, posle kad mu se odgovori, on e, onda aj ku pa ja nisam znao, pa ovako, pa onako, pa to je tvoja granica, moja moja granica, ja se ho razumijem, ovako. Oni koji se bave takvim stvarima, koji se bave davom, koji stalno imaju kontakt sa ljudima, koji bilo da da su to davetski poslovi, bilo da su to humanitarni poslovi, moraju da budu prvi na halkama znanja, da ne bi stavljali u propas, da ne bi griješili. Jer svako ko radi, griješi. Međutim, onaj ko učiji, ko pokušava da praktikuje, svakako da će biti nila da bude manje sklon greškama. Manje će da bude sklon greškama. Znači, Uh, vidimo ovdje dakle da rukah dakle da su ruke, odučavanje da su onaj jaiz dakle dozvoljeno bil ijma ijmaom islamskih učenjaka konsenzusom i da će imati sva ako se šartovi, onaj ako se şartovi tu ako šartovi, odnosno uslovi budu svi, budu svi prisutni i ne izčezne ni dokad su u pitanju ruke koje su onaj shirkiye koje su muharram dakle koje su onaj uh, zabranje nekoje su poput, dakle, isti'aze, isti'aze bi gajir da čovjek traži pomoć drugog, mimo Allah, spantala, dođe spominjene ka druga imena u određenim bajalicama, te stvari variraju između harama, između harama i širka, između harama i širka i te stvari potpadaju pod ovaj hadijs koje šeheh naveo, inna ruka vottemaim vottivele, širkun, doista su rukje, jel, te vrste rukje, dakle, te vrste bajalica i udučavanja vottemaim i hamajlije i onaj tivele, Odnosno, znači, amuleti, talismani, to su sve slične stvari. Ovaj, Tije su stvari širk, kad se držete tako te stvari, gdje se doziva drugim mimo Allaha, gdje se čovjek oslanja na te stvari, onaj, uh, oslanja se na te stvari, uh, na, na drugi mimo Allaha. I onda mi znamo da postoje te bajalice. Znamo, znači, znam u, u, u, onaj, u užoj rodbini, znam, Pogotovo dok smo imali još onija, sad su onaj pomrli sovi po pazaru, mula ova, mula onaj, no vrijeme i malo, idi kod mula ovoga, idi kod mula onoga da ti zapiše, da ovako, da onako. Znači, odlično se sjećam situacije, dijete sam bio i imena sam čak zapamtio. Onaj gdje je rekao, znači u vojoj užoj rodbini, znači znam koje, ko, u kome se radi gdje kaže, ako imaš problema kući, kasniš kući ili ne znam razdorje, kaže ti dozivaj imena trojice meleka. I onda je podučio ta tri imena, ona meleka da spodane smo vinje, moguće da su imena džina, nemoguće, nego 100% razumiješ, kakvi meleki, razumiješ, kakva smiješna neka imena, ja ono kod dijete bio pa su mi je ja stala smiješna. A znači to je klasično širsko dozivanje. Znači da nemaš probleme u kući, dozivaj imena troice meleka. Tako mi je Allaha znači i ime i prezime znam i ko je rekao i šta je rekao. Znači ti su stvari prisutne i ljudi na te stvari moraju da se da se upozoravaju. E to su te bajalice i to su ta odučavanja koja su haram, koja su širk jer se traži pomoć od drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala što insana direktno izvodi iz ove plemenite i najčistije vjere. Dakle, hasil ili rezime i sažetak ovoga, dakle, ruqa min hama hua Čaizun mešru' ima one koje su dozvoljene, ima one koje su širkije koje nisu dozvoljene. ova I onda moramo da znamo, dakle, koji su propisi šta čovjek uči, zbog toga je bitno da rukja bude razgovjetna. Zatim, et temaim, hama ilije i talismani, džem'u temime, znači kaže se na rabskom jeziku temime. Dakle, to su stvari, Znači uh, to je sve ono što se kači na insana. Ma ju tehadu wa ju radu minhu te tmim emrlil hajrlil abdi. Dakle, time. Ako se time hoće da čovjek hoće sebi da privuče neki hajr, stavi mu, ne znam, hama ili uza murat, jel, kako su govori, da mu privuče sreću, da mu da ne znam ovo, da ga sačuva od oka, da ga sačuva od uroka. I šta ja znam, dakle, te stvari, ona, to su dakle stvari koje se prave od kože, od papira, Nekad su u nje stavljaju određeni zikrovi ili dove, a nekad se stavlja klasični seher, nekad se stavlja klasični seher. I dakle ta stvar varira, varira, nekad je dakle veliki širk, ako je seher, može da bude veliki širk, nekad može, mogu da budu gluposti prevara. Otvorili smo dosta hamajlija, naši smo razumješ da je to samo za neko našvarljo, razumiješ, terao cirkus s tim ljudima, onaj koja je muka, onaj natjer Alad dodu kod njih i on im našvrljaju mu da dne 50 eora i on uzme nositi tu hama ilio. Znači, klasična bude je prevaranska. Nekad bude nešto, jel, onaj je dova i od Kur'ana. Međutim, sve tri stvari su zabranjene. Sve tri stvari su zabranjene. Zabranjeno je, dakle, onaj, prvo ove svakako zabranjene jer su širk, da oni koji stavljaju tu određena određene brojeve, simbole, gdje dozijevaju šeitana, la'inatola ilihi, la gdje time čine uslugu i čine hidmet džinnima, Da ih oni obavještavaju određenim stvarima, ne mogu da obavještavaju o gajbu samo Allah subhanahu wa ta'ala zna gajb. Mu'jtim nekad može da ga o nekim skrivenim stvarima onaj da ga, da ga obavijesti o nekim informacijama koje su već izrečene i koje su bile i onda dođe mu čovjek juči joj vam sami pogodi. Na njega ovaj već ga obavijestio znači o svim tim stvarima. O svim tim stvarima ga obavijestio i tekve stvari su širk i čovjek koji to radi koji takve hamajlija piše takav je mušrik, nakleta kavje, mušriku Allaha subhanahu ta takavje kafir. Takojče stvari koje podpadaju koje čovjek treba koji čovjek treba se kloniti, a to su dakle da uzima neke stvari koje na vno donose sreću. Košto su potkovice, ko što su ne znam djelilina sa ovaj sa sa četiri lista, ne znam ili uzimaju ne znam mnogo zeca, uzima rog, uzima ne znam ili lovci košto rade, el stavljaju onaj ne znam glavu vuka, glavu ne znam, konjak, glavu, ne znam, divlje, govoga divlje, ono, sve su to stvari, sve te stvari koje se kače i koje ima se hoće hajir, onaj, ili ne znam, da kod nas bilo isto prisutno, ne znam, da ne uđemo runa, da ovo, da ono, onaj, to je ono što zovu, to, to sad zovu, onaj, čito sam moderno, ta paraliza sna, kad se čovjek koče i ima taj problem, pa klasični džinski dodir ništa ništa opasan treba čejno to da se osvrči je prvo čejo u bilu i nastavi i dalje zna da Allah smanta la taj koji je gospodari koji a na mišteni to su govorili Moruna Davi pa ne znam stavimo makase na vrata da ne može dođe, uđe stavimo nož ne znam pod, pod, pod krevet stavio ovako stavio nak sve su to stvari koje variraju između malog i velikog širka sve su to stvari koje variraju između malog i velikog širka ako se čovjek osloni da ga to zaista čuva i da je to stvar koja će da spreči šr dakle mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je mušrik kafir takavja dakle počinijo širk i onaj mora da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala međutim ako misli da je Allah subhanahu wa ta'ala u tome je propisao khair i učinjuje te esbabe dakle te stvari te, uh, u onaj propisanim uzrocima e onda je to vrsta malog shirka malog shirka i onaj i harama onda imali smo imamo isto takođe da da, da da se uzima ne znam vučija onaj koža i slično pa se ljudi provlače kod deca provlačili su se kroz njih da im sehar ne može ništa dakle sve su to stvari da bude navodno imun na sihr, sve su to stvari koje su koje su dakle od od širka dakle kažemo ovdje in allaqat tama'im li daf'i darr u vjerovanje da je sebab za to da tako fikon kad ashrak al al asghar Ako uzme i okači određenu hamailiju, određeni talisman, lančić, vezu, konac, bilo što od ovih stvari, potkovicu, te spih, takođe nekad može da ga odvede do toga, da ga stavi, razumiješ, za straču, za ovako, za onako. Ako smatra da je, dakle u tim stvarima da je, da su oni, da su oni uzrok. Znači nisu klasični, dakle onaj e, nemaju klasični efekat, ali su uzrok da ga sačuvaju i da onaj da je Allah subhanahu wa ta'ala u tome dao bereket, to ovako onako to su stvari koje je su dakle od malog širka, od malog širka jer se čovjek na taj način oslanja na to. E, eh, među tin fa in allaqaha liz-zina, فهو محرم, ako te stvari uzme za ukras. Sad neko kaže ja sam lovac i ovo su mi trofeji, hoć duzim imam rog ko trofej, hoć čovjek ocjen te su stvari zabranjene. Te su stvari zabranjene zbog čega? Zbog toga, jer na fehi mushabah, zbog toga što u tome ima onaj uh, oponašanja širovi širki stvari šir, širkskih stvari a kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme men teşbehe bi qaumin kao ponaša kurbuna narod, njima i pripada i dakle ako neko djelo liči na širk i može da odvede i može najku i dođe dođe čovjek i misli da je on to stavio zbog toga jer je čuo negdje nekad o nekog seherba za neku babsku priču i slično da su te stvari i onda možda pomisli pa evo i taj čovjek to a on klanja na primjer što ja ne bi mogao i da onda sebebom razumije da bude prevaren da upadne u te stvari dakle su stvari zabranjene onaj Mogu da budu širka, mogu da budu, dakle, muharamati, klasični harami koji su, koji su zabranjeni, dakle, koji su zabranjeni. A dakle, smo bivaju velikim širkom ako čovjek smatra da one onako same po sebi samostalno utiču i čuvaju insana od ovi stvari. Zatim, Fisahijan uh, Ebi Bešira Lansari, kako navodi u dokazu šehh, od Abu Bashira an-Ansar je da je on bio sa Rasulullah sallallahu alejhi ve sallam u nekim od manja, pa je poslao izaslanika i rekao ne moj da ostane ni jedna dakle onaj stoka ne moj da ostane ni jedna krava ni jedna devan ni jed... dakle ništa a adamu onaj ne odkačiš da mu ne odkačiš taj water odnosno onaj ogrlicu od strune koju su oni koristili na za da da daje bolji mlijeko, da daje više mlijeka, da ovako, da onako da ga čuva od uroka, da ovodo, vodo, ono to i kod nas bilo bilo prisutno, ovaj nažalost. Dakle, ta stvar je zabranjena i ta stvar je od širka jer su oni Arapi u to vrijeme vjerovali da ta stvar jed fa'd dar au dakle da ona odklanja štetu i da privlači naf'a, privlači korist, wahada i'tikadun shirkiyun, a ovo je širsko, ono mnogobožačko, ovaj ubjeđenje. I ta stvar nije nije dozvoljena, ta stvar nije dozvoljena. Međutim, ovdje se vraćamo na pitanje onaj da li smije i da se okači. Kažu islamski učenjaci, ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dakle, je specifično reagovao kad su u pitanju ove stvari od strune koje su ljudi kačili jer, je, jer su znali i bilo je rašireno u ublađenju vjerovanju Arapa da su misli da te stvari čuvaju. Među njima ko kači ne znam zvono, o kači da je obilježi ko što je poslanik Sa'selem kad je poslao za meku kurbane, obilježio je da su to kurbani koje treba da kolje poslanik Sa'selem ovo su moji kurbani, ovo su. Dakle kad ju u pitanju obilježavanje, kad ju pitaju da se ne izgubi, da se ne umiješa sa drugima da zvonoj, te stvari su te stvari su onaj te stvari su dozvoljene. Zatim on Abdulloh Mes'uda radijallahu ta'ala anhu Ovdje vidimo da kaže kada se mehut Rasul sallallahu alajhi wasallam in rukah wa doista su rukje im hamayliya otila i amuleti i te ogrlice shirk dakle vidimo da da ovdje poslanik sallallahu kaže Inne doista dakle vidimo ovu česticu koja nam ukazuje da poslanik sallallahu želi to da potvrdi dakle želi te stvari da potvrdi međutim imamo naj izuzetak gdje poslanik sallallahu alajhi kaže la ba se birruha ma lam yakun fihi širk nisu opasne rukje, odnosno nisu sporne rukje u kojima nema širka, u kojima nema širka. Dakle ta, to su stvari koje su dozvoljene. Međutim svaka ostala rukja, bajalica, odučavanje i te stvari podpadaju dakle pod širk i svaka svaka dakle hamailija, svaki amulet, sve te stvari koje se koriste da čovjek time hoće da se sačuva šerra ili da mu to privuče neki khair i bereket uh, ili ne znam nomu napiše Hamajilu da ga vrati voljenoj da ga vrati, da, da, da vrati ovoga voljenom da nju da ovako da onako da i sastavi da ih spoji, da ih rastavi to su sve stvari to sve stvari koje su od širka bile stifna osim za onoga zašto je došao izuzetak ko što su rukje a osnova je da su te stvari širk i da čovjek tome treba da se treba, treba, treba toga da se da se onaj kloni treba da se kloni Zatim kaže od Abdullah ibn Ukeima men taallaqa shay'an wukilaylihi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ko se ko nešto uzme za kači da ga čuva, bude i prepušten tome. Allah subhanahu wa ga tome je prepusti. Ne čuvate više Allah subhanahu wa Pa kaže šeheh svali halu šeheh, zamisli kakav je tvoj hal. Kad te Allah jale, zbog tvoj nakaradnog ubjeđenja prepusti krpi, prepustite papiru, budeš prepušten koži, budeš prepušten kuncu da te konac čuva. Ima li spasa za takvog čovjeka? Nema, vallahi, ni na dunjalu, kuna, ni na ahiretu. Kako, kako smo u prošlom poglavlju rekli kada je poslanik sad selim vidio onom da nosi konac pa rekao šta je to kaže min wahn čuvame od slabosti kaže inneha la te zidu ki illa wahnem. Ne to neće povećat osim wahn tu slabost i tu bolest. Ako umre jer sa tim maje flehte abeda nikad nećeš biti od niku i su uspjeli. A Znači bude je prepušten krpama, bude je prepušten tim hamailijama, bude je pre, prepušten tim stvarima na koje se oslonio mimo Allaha subhanahu ta'ala, a smo da oslona za tewekkul mora biti na Allaha subhanahu ta'ala on je taj koji čuva i on je taj koji daje i on je taj koji štiti i on je taj koji jubarik, odnosno daje beričet u stvarima. Pa ovdje navodi, navodi šeh ovdje kaže im stvari koje se kače djeci, jel? onaj koji ih čuvaju od oka, znači na vodi zbog čega su to ljudi radili. I sad ovdje imamo meselu, odnosno pitanje, uh, kaže, a to je ona pravednost islamskih učenjaka, kaže, lakin i da k'anel mu'allak, ali ako je ta stvar koja je okačena od Korana, fahad raha se fihi ba'lu selef. Dozvolili su to neki od selefa, odnosno neki od prvih generacija. Ako se zakači nešto od Kur'ana, da se uzme i da se ispiše Kur'an i da se okaže, neki su to, neki su to dozvolili. Ovde vidimo pravednost ehnu sunneta wal jama'at. Zbog čega pravednost, ova stvar u osnovi nije dozvoljena, kako ćemo navez dokaze do bini lahi ta'ala i pravilo kad se ovakve stvari deše. Međutim od pravednosti da spomenemo ima i drugo mišljenje. Nismo dakle isključivi, ne tvrdimo nikakvu ekskluzivu, već samo qala Allahu wa qala ar ala fahmi salaf umme, umma allah reku allah subhanahu wa ta'ala posvatanju salafa ummata dakle prvi generacija ummeta. dakle dođu ljudi i okači ne znam sebi bilo da onaj sebi ili na auto ili šta ja znam nešto od Kur'ana onako kaže radi bereket er to allah subhanahu wa ta'ala govor i su neki kažu kaže da je dozvoljeno neki da nije dozvoljeno veliki učitelji kažu da nije dozvoljeno ibrahim anaha alqama ubeida rabbi ibn khaytham al-sawad Drugovi, Abdullah ibn Mas'uda i Abdullah ibn Mas'ud, žestoko ovu stvar ne giraju i ne dozvoljavaju. Šta je hasil? Šta je nama u ovdje raditi? Ako kažemo i nađemo da ima neko od Selefa. Dakle, imamo ovdje pravilo koje treba se zapamti. A to je kaida in ene Selefi dehtelefu fi mes'ele. Ako vidimo da se Selef, da su se prve generacije razičli, u nekoj mes'eli, u nekom pitanju, veđeber ruđu'u fiha ila delil, Oba vezana mi da se vratimo na šerijatski dokaz. What delil qad dalla ala annak. A šta je dokaz šerijatski? Dokaz je ne šerijatski dokaz o mesobi hadisi poslanika sallallahu alayhi wa sellem koji su opšteni vezali za şeyen, vukililehi, kuse, onaj za nešto ko Dakle, vidimo da su to opštih dokazi poslanika, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallam, što znači da ova stvar nije dozvoljena iako, sad, iako, dakle, dolaze i stavljaju, dakle, pokušavaju da to učine dozvoljenim. Nisu na nivou širka, međutim zabranjeno, žestokom zabranom. Zbog čega? Imamo nekoliko imamo nekoliko stvari, odnosno nekoliko elemenata koji ukazuju i nekoliko indikatora koji ukazuju da je ta stvar zabranjena. Prva stvar jeste jefdi ila lištiba, zbog toga što ta stvar vodi i kao toj sličnosti. Ako čovjek vidi hamailijon, ne zna da razlikuje da li ona sehar ili u njoj Kur'an ili ovako ili onako. Dakle i onda će neko da bude prevaren i da uzme da kači sehar da kači ove stvari koje su u potpuno zabranjene, koje su širk. Naći to je prva stvar koja je, dakle zbog koje je zabranjeno da se kači bilo šta, bilo da je Kur'an ili drugo. Kaže jedna džehala mena nas da alaku tamam. Kaže onda oni koji su džahili, koji ne poznaju šerijat, koji ne poznaju tauhid, njima se srca vežu za to zašto se zakačile. Vežu se, znači, za te ajate, vežu se za te stvari, ne vežu, vežu se za taj papir, vežu se, dakle, za te korice, vežu se za tu kožu, ne vežu se za Allaha, subhanahu ta'ala. Druga stvar, Min minel mefasidel mu tehakika, dakle, od stvari ili od štete, od, od štete koja je dokazana po ovom pitanju, ako kači nešto od Korana, tu stvar, nužno, nužno, nužno, onaj izlaže ponižavanju. Bilo djeda, okačiće na tijelo, pa će tu da se znuji. Pa će duđe uđe u kupatilo, ha, ja zaborav, brže, vadi. Ko što je bio primjer? Pa ne znam, kaže, pa je ono, ne znam, malo ne moda neko prođe između tebi, hama ilije, kada je skinio. Ja znam, to su govorili onaj ranije kod nas. Ili od da se kupa ovako, kvasi, priđe ženi, žena čovjeku, dijete ga, ne znam, onaj, kako se znači, pomokri se po njemu. Ovo. Znači, nikako nije prirodno to radi a ne imamo ni jedan šariatski dokaz koji ukazuje da je, do, da je ovo dozvoljeno tako da ova stvar, dakle, im, kačenje svih vrsta talismana, hamailija, amuleta, ogrlica, koje imaju ikakve veze sa nekakvim čuvanjem, beriće, tom tim stvarima je zabranjena uopšteno, dakle, zabranjena zbog jasnih šariatskih dokaza Korana i sunneta Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala alaihi wa sallame. Zatim imamo ovdje onaj navodi šeheh نا كرايو بوغلاو جان روويف في اد روويف قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم يا رويف علل ستطول بك او رويف انا ان شاء الله تعالى اد تشتي بوجيفيت فاخبر الناس با وب يستلوا ان من عقد لحيته هو نايكو سوي برادو بودي وزا او تشوروفه او لي او بليتنيتسه او تقلد واترا اليوز مي زافيرج ذاك له سترونو او استنجا برجيين الي س او تشستي الكورسمونيكلي ازمتوم اوناي ستوكه او اوناي كوستما فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيُنْ Minhu doista je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čist odnosno odriče se njega odriče se njega i sa njim nema ništa kad vidimo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisima lej se minna nije od nas men ghašena fa se minna konas svara nije od nas ili kaže lajnatu Allah neka Allahov proklestvo ili kaže nebri un minhu ja se od njega odričem ili kaže fa qada asa ebal qasim ili kaže da je neka stvar veliki grije, znači opšte je pravilo da su te stvari sve od velikih grijeha. Dakle ovo je od velikih grijeha da čovjek kači strunu i da do je dakle ovo je samo potvrda za hadise koje smo odnosno predaje koje smo nakon koje smo prije toga citirali. Ovde na vidi ovdje vidimo govor Saide ibn Džubejra rahimehullah taala gdje kaže: "من قطع تميمه من انسان كان كعيد لرقبه". Ona je čovjeka otkine, baci u kloni i skloni Hama iliju ili bilo šta od ovih talismana ima nagradu kao da je oslobodio roba. Mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala na punom mjesta i postanjih sallam daju veliku važnost i pridaju veliku pažnju oslobađanju robova. Jer je to velika stvar, da se nekom vrati njegova sloboda da robuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da može normalno da funkcioniše. Da može normalno da funkcioniše. Pa Međutim ova predele od Seida ibn Džubejra od je od, Jubeira, od, jednog, od velikih tabiina od imama tabiina rahimehullahu ta'ala ne može da se uzme ovako zbog čega zbog toga što se zbog toga što je ovo stvar koja od gaiba ove o nagradama da Allah subhanahu za nešto daje nagradu za nešto daje nagradu može da nam dođe samo od Allahovog poslanika sallallahu ili ako je sahih od ashaba a da nema maniko kom to ne gira pa da kažemo čuli su od Allahovog poslanika sallallahu međutim Said ibn Džubejr je već tabiin Kažemo, moguće da je čuo da shaba, shabi od Allahov poslanika, jer ti učenjaci ne pričaju po svom nahođenju, međutim va predaje mursil i po njoj ne može da se radi i jako značenje može da bude, možemo da kažemo da joj je značenje približno salabu, odnosno tačnosti. Zbog čega? Zbog toga što te stvari širk Allah subhanahu ta'ala žestoko ukorava i upozorava na širka kad kaže inna Allahe la yagfiro i yušrake bihija Allah subhanahu ta'ala neće oprostiti mu se širka čini men mate vuhue yad'u min, du min duni Allahi nidden faqad dekhalen nara ko umre a doziva mimo Allaha drugog učiće u vatru men mate vuhue yušriku billahi šejen dekhalen nara onaj koji uđe onaj ko, ko umre a čini širka Allahu učiće u vatru i možemo na osnovu tih predaja da svatimo da onaj ko nekom ovod kine koga upozori da ga je spasio Da gospodje, što je stvari, još pogotovo kako taj shvati i toga se odrekne bi ni lahi taala. Zatim imam ovo od Ibrahima anha je rahimehullah taala. Onaj Ibrahim anha veliki alim kufe, uh, učenjak i onaj učenik Abdullah ibn Masuda kaže kanu yakrahuna tamaim marzili sudaklese vrste talismana i hamailia od Kur'ana ili onaj Drugo nešto mimo Qur'ana međutim ne smije, ne smije ništa da se kači, ne smije ništa da se kači. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallamu ala nebina Muhammad baraka Allahu fikum wa shakir Allahu lakum.